Тоді, пане, я нагадаю вам ще одне висловлювання. Ніщо не забороняє чоловікові бути коханцем двох жінок, як і жінці кохати двох чоловіків. І цей закон, поза сумнівом, стане при дворі Франції основним, задрикувато відповів Брендон. Яка нудьга! Він на силу терпів ці світські раути. І це він досвідчений царедворець та інтриган – але зараз його непокоїло інше, якнайшвидше залагодити переговори і забрати свою мері. Зазвучали фанфари, з'явився Франциск, блискучий вельможа в чорному, при дворі ще носили жалобу за Людовиком XII. Водночас на розкішному вбранні Франциска було нашито стільки перлів і дорогоцінного каміння, що тканина нагадувала зоряне небо. Чорний плаский берет був прикрашений смужкою ніжного лебединого пуху, а у прорізах широких рукавів і штанів проглядало тонке полотно білизни такого сліпучо-білого кольору, що воно здавалося блакитним. Тримався Франциск як справжній король, велично і вишукано. Його вузькі темні очі блищали. Порівнявшись із мадам Шатобріан, він сповільнив кроки. Красуня скромно опустила очі та присіла в реверансі. «Ставлю свою голову проти одного су, що Франциск переспить з нею ще до коронації», – прошепотів Боніве. Прийом тривав нескінченно довго. Франциск кілька разів кликав Брендона, розпочинаючи розмову про Генріха VIII – він давно спостерігав за блискучим двором молодого короля через Ла-Манш і тепер докладно розпитував його про звичаї, що панують там. Чарльз одразу скористався можливістю обговорити важливу для нього тему. Адже його король завоював Турне, і необхідно, щоб Франциск підтвердив право володіння англійцями містом у Франції. Але Франциск не хотів сьогодні говорити про політику. Він підняв руку. «Осе, жодних справ. Ми говоритимемо про кохання, адже тільки воно вічне і чогось варте. Руки геть від кохання. нещасні, тільки дурні. А що таке щастя, як невдоволення любовної пристрасті?» Брендону все це почало набридати. Останнім часом він, дотепник і хвалько, котрий завжди вмів опинитися в центрі уваги, був мовчазним і сумним, поставившись до послужливо підісланих до нього вродливих леді з відшливою байдужістю. Чарльз був вдячний за чуйність Боніве, який, вловивши настрій свого англійського приятеля, одразу забрав їх від нього. Він самотньо стояв у нічі вікна, спостерігаючи, як розважає дотипами двір, улюблений блазень Людовика XII, а тепер Франциска I, Горбань Требуле. Потім придворний поет продекламував поему на релігійні теми, але з модним поєднанням християнських і язичницьких мотивів. Так Діана, Юнона і Еол допомагали Божій матері, а Меркурій був присутній на проповіді Іоанна Хрестителя – коли почалися танці, Брендон непомітно пішов. Біля дверей у своїй покої побачив, як його зброєносець Гемфрі Вінгфріт розмовляв із якимось юнаком в водяжі торговця, але одразу залишив його, побачивши герцога. Це мій друг із Сафолкшира бо Пейкок. Пояснив він, допомагаючи Брендону зняти золотого ланцюга і пояс, та вкладаючи їх у скриньку. Його батько – знаний торговець вовною. Щоправда, зараз вони розширюються і вирішили торгувати ще й французьким вином. Боб саме повертається від батька, який недавно придбав будинок у Парижі. Колись мій приятель донастями був закоханий у фрейліну леді Мері Джейн Попінкорт. Він і зараз ще ніяк не може забути про неї і запитував, чи невідомо мені, де вона – адже її роман з герцогом Лонгвілем уже в минулому. Брендон теж пригадав Боба Пейкока. Гемфрі, Боб і гусеня Ілайджа були незмінними шанувальниками Мері в період її перебування в Хоглі-Кастл. Потім Боб захопився Джейн. Гемфрі за допомогою Брендона почав робити кар'єру. А Ілайджа... Гусеня загинув... З усієї трійці він виявився закоханим у мері найбільше, тому і загинув. Брендон відпустив Гемфрі і ліг, не роздягаючись на ліжко. У невеликій напівтемній кімнаті, затягнутій блакитним сукном із французькими ліліями, було тихо. М'яко світилося вугілля в жаровнях, пахнуло воском. Закинувши руки за голову, Брендон дивився на грубу воскову свічку на підставці – яку для визначення часу було поділено на рівні проміжки чорними рисками із зображенням латинських цифр, що вказують на певну годину. Зараз свічки догоріли до цифри 10. Вже досить пізно, і він може дозволити собі не повертатися до банкетної зали. Звідти часом долітали звуки музики, сміх. Новий король розважався, він був щасливий. Він досяг того, про що мріяв, і знову був закоханий, не приховуючи свого захоплення. Ніхто не вважав це ганебним. Після нудного царювання Людовика XII усі з головою поринули у розваги і любовні пригоди, тим паче, що сам Франциск був прикладом. Хоча, можливо, це просто тактика – показати себе таким собі безтурботним молодиком – тоді як сам, не покладаючи рук, готуєш військо до походу на Італію. Брендон зміг довідатися, що підготовка не припинялась ні на хвилину. І оскільки Франциск зацікавлений в новому поході на південь, то, напевне, опікуватиметься безпекою з півночі, тобто з боку Англії. Отже, він прийме всі умови мирного договору з Генріхом Восьмим і йому Брендону не слід поступитися жодним пунктом угоди. Але через це переговори знову повільняться. А все, чого зараз хотів Чарльз, це якнайшвидше забрати мері. Він писав про це в Улсі, але той насамперед переймався питанням цілісності спадщини королеви, що неодмінно мала повернутися у скарбницю Англії. Брендону доводилося чекати і мріяти про зустріч із мері. Тільки про зустріч. Він розумів, що майбутнього в них немає, але хотів хоча б побачити її. Королеву ж, як і раніше, тримали у повній ізоляції. «Такий звичай», – відповідали йому, але Чарльз все одно непокоївся. Добре, що Франциск так захопився цією дамою з Британії. Принаймні, тепер він дасть мері спокій, хоча, знаючи велолюбну натуру молодого короля, можна було припустити, що його вистачить на всіх. І від цієї думки Брендон не знаходив собі місця».